Алиса в страната на чудесата. Един слънчев следобед, Алиса и сестра ѝ решили да отидат в парка. Сестра ѝ седнала да чете книга, а Алиса се отекчила да я чака. Тя ми обеща да играе с мен. Но явно книжката без картинки е по-интересна за възрастните. Ах! Никога няма да ги разбера. Това значи ли, че няма да разбирам и себе си, като порасна? Hmm. <плес> <плес> о, Боже, о, Боже, ще закъснея! Говориш, Зак? Джобен часовник! Това е интересно. Трябва да го последвам. И без да се замисли как ще излезе, тя се спусна в заешката дупка. <кълзвър> Изведнъж тя вече не беше заешка дупка, а Лиса започна да пропада в дълбок, странен кладенец. Това продължава много дълго. Или кладенецът е твърде дълбок, или аз пада много бавно. Сигурно се доближавам до центъра на земята. О! на трева! Колко предвидливо! Какво е това място? Сега тя се озова в дълъг коридор. Навсякъде имаше мънички заключени врати. Това е много странно място. А къде отиде белия заек? Как да изляза от тук? Ами ако аз никога не се измъкна от тук? Оплашена, тя продължи напред и видя три крака стъклена маса. Отгоре беше поставен мъничев златен ключ. Без да губи време, Алиса отвори мъничката врата с помощта на мъничкия ключ. Тя коленичи да види какво има от другата страна. О, каква прекрасна радостна гледка! Еха! Това е най-красивата градина, която съм виждала. Иска ми се да вляза през тази вратичка. Но тя не можеше. Разочарована, тя се върна на масата. Там видя бутилка. А преди не видях тази бутилка. За какво е? И Алиса я изпи. Докато пиеше, започна да се смалява. Беше интересно чувство за Алиса. Все едно сгъваше далеко глед. сигурно се свивам като далеко глед. Сега лесно мога да се промъкна през унаси врата. Но скоро тя разбрала. Не е. А <Стък> Защо дойдох на това място? Тогава Алиса забелязала малка стъклена кутия, която стояла под масата. направи тортата, алиса започна да се оголемява. Ставаше все по-голяма, вече беше толкова висока, че не виждаше собствените си крака. Скоро главата й се удари в тавана. Сега Алиса можеше да вземе ключа, но беше твърде голяма, за да влезе през малката врата. Тя седна и се разплака. Плака, плака. Сълзите й започнаха да навърняват пота. Тогава, внезапно... О, херцогинята ще се ядъл, сапо я накарам да чакам. Господин заек, моля вихте ли? Колко грубо! Каква полза има отговорещия заек за херцогинята, щом дори не забезнат. Казва едно много голямо момиче. О, тук е толкова горещо! Чудя се какво биха направили краката ми! Надявам се да се научат да стоят чисти без моята помощ. О, боже! Али се носеше малката бяла ръкавица. Защо стават на ръката ми? О! Как съм станала толкова маничка? От ветрилото е! Венето с ветрило ме е смалило. Вече съм толкова малка. Фью! За малко! А -а -а! О! Солена вода! Да не би някак да съм паднала в морето! На се ни и трябваше много време да разбере, че това наистина бяха нейните сълзи. Изведнъж голямо отказнави за обврата. Да, но скоро да изсъхна! Не ми се иска да пипна Настинка. Какво правиш тук? Върви у дома и ми донеси чив тръкавици и ветрило. Да? Какъв дом? Моят дом! Ей там! Сега върви! Алиса беше толкова объркана и оплашена, че започна да върви към къщата на заяка, без да задава въпроси. Сигурно ме е сбъркал с прислужницата си, помисли тя. Тя влезе в малка чиста стаичка. Там върху масата стояха ветрилото, чив тръкавици и малко шише. Знам, когато ями или пия, винаги се случва нещо интересно. Какво ли прави това шише? Омръзна ми да бъда толкова маничка. А -а -а! У -у -у! -у! Главата и вече опираше в тавана. О! Заклещих се. И тогава дойде заекът. Нали на се и беше много неудобно? Тя искаше да протегне ръка, но. От прозореца на къщата ми се подава ръка! Уау! Това е великан! Великан в къщата ми! Помощ! Помощ! Животните бързо се събраха. Най-малкото гущерът Бил беше помолено да влезе в къщата през комита. Али се успя да пъхне крака си в комина и... Uh... Тогава на заяка му хронна идея. Признавам, че не беше най-умната. Ау! О, Тота! Може да ми помогне пак да се смаля. И така и стана. Когато се смали достатъчно... Али се избяга от къщата. Далеч от всички животни и влезе в гората. Оу! първото, което трябва да направя е да се върна до нормалния си размер. О, мога да помогна. Не, че трябва да се срамуваш от размера си. Вижме. О, разбира се, нямах предвид това. Прекрасно същество си. Естествено, че съм. Едната страна ще те направи по-висока, а другата по-низка. Едната страна на какво? На гъбата, разбира се. Сега истинският въпрос беше да се намерят страните на кръгло нещо като гъбата. Алиса най-после отчупи парченца от двете страни. Гризна малко от това в дясната си ръка. Врата ти ставаше все по-дълъг. Издължи се почти като бобено стъбло. Тя веднага преглътна една хапка от лявата ръка и стана по-малка от преди. Изморена тя продължаваше да гризе парченца от двете части на гъбата. Ставаше ту по-висока, ту по-ниска, докато накрая успя да си върне обичайната височина. Ху! Изпълних половината от плана си! Какъв объркващ ден! Трябва да запазя тези парчета от гъбата в случай, че так пак ми потребват. Трябва да благодаря на онази гасеница, но тя беше много странна. Не знам какво става. О, че кой тук не е странен, мила моя? О, здравей! О, трябва да те питам. Постоянно ли хилиш така? Ами да, естествено. Аз съм чешиевска кота. Разбирам, какво е толкова очевидно. Кажи ми, запознали се с лудия шапкар мартенския заек. Лудия шапкар и мартенския заек? Не, не съм. О, трябва да го направиш! И двамата са луди. Точно като теб и мен. Ей, аз не съм луда! а <съща> хо, хо. Като каза това, котаракът изчезна Остана само усмивката <съща> На Алиса и се стори много странно Но тя продължи напред Любопитна към страната на чудесата В която беше попаднала Докато вървеше Попадна на мартинския заек И лудия шепка. Те пиеха чайна маса Под едно дърво между тях беше заспала мишка, а другите двама си почиваха слакти лакти върху масата. Това изглежда много неудобно. Може би мишката няма нищо против, тъй като е дълбоко заспала. Няма място! Няма място! Но масата е голяма! Има много място! Наждаеш се от подстригване! Много си груб! Кажи ми, защо гарвенът те като писалище? Ам... Не знам! Затова ти казах да не сядаш там! Само защото не мога да реша твоята загадка. Добре, тръгвам си, но първо ми кажи отговора. Не знам! Нямам ни най-малка представа! Даре аз не знам! Ах, това е най-глупавото чайно партия, на което съм била! Алиса продължи напред и открие още една врата в дърво. Любопитна, както винаги, тя влезе. И още веднъж се озова в дългия коридор. В него имаше мънички заключени врати и малка стъклена маса. Този път ще се справя. Първо тя взе малкия златен ключ и отключи една врата. Ето я е отново красивата градина. После извади гъбите от джобовете си и яда от тях, докато стана висока. 30 Мина през малката врата. Там имаше всякакви красиви цветя и храсти. На едно място имаше градинари, които приличаха на карти за игра. Още по-изненадващо беше, че боядисваха белите рози в червено. Бихте ли ми казали, защо боядисвате тези рози? О, кралицата ни заповяда да засадим червени рози, но ние по грешка засадихме бели. Ако кралицата разбере, всички ще бъдем обезглавени. Шш, кралицата е тук! Кои е това? Казвам се Алиса, ваше величество. А кои са тези? Откъде да знам? Тогава кралицата почервеняла от ярост. Отсъпчете и главата! О, но тя е просто дете! Хм, прощавам се! Процесът започва! Какъв процес? Някой откраднал опая от кухнята на кралицата. Подозираме, че е валето купа! Жорито на процеса включваше няколко птици и животни. Всичките старателно пишеха на плочите си. Прочетайте обвинителния акт! <към> Царицата на сърцата обече сладки за децата. Открадна ги момчето смело и против него има дело. Много добра! Първият свидетел беше шапкарят. Той дойде с чаша в едната ръка и срезан хляб с масло в другата. Беше толкова нервен, че само стоеше и заекваше. Не те, дива, да говориш! Можеш да се вървиш! Побига следващият! Следващият свидетел беше самата Алиса, но в нея имаше нещо различно. Тя се изправи без да знае, че е станала много по-голяма. Извисяваше се над всички животни, които бяха дошли да гледат делото. Кралицата беше бясна. А, Отсечете и главата! Тогава на Алиса и дойде до гуша. О! На кога му за вас? Постоянно го повтаряте! Вие сте само колода карти! При това твърдение, картите се вдигнаха във въздуха. Те се посипаха върху Алиса. Тя изкръщя. Отчасти от оплаха, отчасти от гняв. Опита се да ги отблъсне и скоро... А! А! Махайте се! а Листа! Къде са картите? А кралицата? О! Била съм! О! Какъв прекрасен съм! Трябва да го разкажа на сестра ми. О! Какъв сън беше наистина! Или не беше?